Ya ayyuhal ladhina amanu taku Allahe haqqa tukatih ve la temutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu taku Allahe wa kunu me as-sadiqin Zahvalimo se Allahu jalla shanuh Alhamdulillahi rabbil alamin I na početku, na kraju Najljepšom zahvalom Kakva pa pripadai doliku je sam Allahu neka uzvišen I kakvom sanikom usimnjemu je zahvaliojemu Salavat i salam, upučujemo Allahovom poslaniku Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, njegove porocija, hlubaitu, svim njegovim ashabima, drugovima, svim onima koji ga slijede do sudnjega dana, Allaha molim da svi zajedno i naši potomci budemo na toj stazi i tom putu, ta staza je džanetska staza i taj put vodi u džanet. Prevodu provočeni hajeta Allah džaldešanu kaže pozivajući o vjernici, Allaha se pravu pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, poštovani džemate, braćo muslimani, naši međusobni odnosi, bratstvo u islamu, jeste jedno od najvažnijih odrednica vjere Allahove onoga Allah Đalešanu poslao i doveo svoga poslanika Muhamada sallallahu aleyhi ve sellem. Da bi muslimani u istinu bili braća. Citiraću jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu aleyhi ve sellem koji govori ovom segmentu Allahove vjere koju upučuje kakvi bi mi i naši odnosi doista trebali biti. Svako ko bude slušao ovaj hadis neka se izvaga gdje je u odnosu na ovaj segment Allahove vjere gdje je u odnosu na svoju ulogu i poziciju prema muslimanima na zemlji i gdje će biti na sudnjem danu kada bude polagao račun i bio pitan za bratstvo u islamu sa drugim muslimanima ovaj hadis koji ću navesti odnosi se na svakoga i na rej Sulemu i na običnog Žematljiv. i na šef uroda za diasporu i običnog mujezina. Svi su zakačeni i zahvaćeni ovim hadisom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa Kaže Rasulullah alaihi salatu wa na početku ovog hadisa La tehasadu Muslimani, nemojte zavidjeti jedni drugima. Konite se zavisni. Da prevedemo po prvi grijeh počin Allahu na nebesima i na zemlji veliko zlo koje samo istinski mu'min kloni a naći ćeš malo ljudi i malo sredina gdje ljudi žive da nemaju zavisti u svojim srcima wala tanaajshu kaže dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nemojte se raspravljati jer rasprava o mrtvu je čovjekovu dušu ubijamu borbeni duh Tako ti, Allaha, jesi li kada ikada lijepo osjećao nakon što si se raspravljao sa nekim čovjekom ili s nekom osobom? Voljate bagadu, nastavlja dalje Resulullah sa na ne srljevom, nemojte se međusobno mrziti. O muslimani, nemojte se međusobno mrziti. Voljate daberu, nemojte okričati lije, leđa jedan drugome. Pravite se znači da se ne vidite ili to je mržnik. a to je situacija kada vidiš čovjeka s kojom ti nisu odnosi baš najbolji pa on okrineš glavu na brzinu da te ne vidi da misli da misleći da te on nije vidio a i da ti ne vidiš njega čuveni Omer radi Allahu Anhu bio je čuven zbog svoje duhovne snage on je bio fizički jak isto ali bio duhovno jak Kaže Muhammed aleyhi salatu nika nikada šetan nije vidio da nije pobjegao na drugu stranu. Šetan ne bježe od naše fizičke snage, nego od duhovne. Zbog čega Zato što omer kad god bi vidio čovjeka s kojim nije baš u najboljim odnosima, pa mu šetan kaže, kreni glavo, prođe pored njega, pravi se da ga ne vidiš. On bi nasuprot tome ili naproti prišao tom čovjeku i rekao, As-salamu alaikum, kako si, frate, si dobro. Wa la yabi'a babu kuma peti savjet Resulullah sallam nemojte se u trgovini nemetati jedan drugom ovo je sad način kako da se ne mrzimo da izbignemo mržnju međusobno. nemojte se u trgovini nemetati jedan drugom ako neko prodaje nešto za 8 eura na primjer ti ne možeš doći kazati dođi vama da ću ja to za šest jer se automatski preko ovoga budi mržnja i druga stvar vezana za ovo Nemojte prositi djevojku koja je već isprošena ili koja je već zaručena jer će to automatski roditi i stvoriti mržnju među muslimanima. Dalje kaže Rasulullah s.a.w. Vakunu ibadallahi hvana Budite Allahovi Budite o Allahovi robovi braća Budite o Allahovi robovi braća El muslim ahul muslim jer musliman je brat muslimanu Ovo ne znači samo jezički, ko što je već nas razumjelo, da se zovimo brate ili sestro. Nego ima svoju podlogu u praksi. Kako to objašnja Rasulullah, ali šta je to musliman, brat musliman? Kaže, la jazlimuhu, neće mu zuluma učiniti. Vala jakhzibuhu, neće ga slagati. Vala jahzuluhu, neće ga na cjedilu ostaviti. Vala jahkiruhu, Neće da poniziti. Bida s imamo ljude na odgovornim funkcijama vrlo odgovornim funkcijama u instituciji islamske zajednice, koji zulummčiine lažu ponižavaju imamme žematske odbore džemate. a Rasoola za se nam kaže, bi hasbime min im na šari a jahkire ehohu muslimni. dovolno je čovjeku zlada ponizzi svog brata muslimana. Gde zađe pred Alaha čist, da nema zla s Dovoljno mu je zla. To je što ponizio drugog muslimana. Što šta šta vi vod nekakve odbore, nemate mekteba završeno. Ili nekakav hođa došo hoda po havi, po zraku. Ponižavanje. Dovoljno je to čovjeku zla za sudnji dan. E Takva ha hunan, kaže dalje Rasulullah sallam, bogobojaznost je ovdje. Moju širu i triput se udario ili potapšao po svojim prsima, kazavši bogobojaznost je ovdje. Mi, nažalost, braćo, živimo u vaktu gdje se ljudi Allaha ne boje. Gdje govor boj se Allaha, ljudima ništa ne znači. Gdje govor čekam te zbog ovog nasudnjem dan, ljudima ništa ne znači. Ljudi se ne boje Allaha, Ne boje se sudnjeg dana, a padaju lahom na seždu. Posteje. Busaju se u prsa, svojom bogobojaznošću. tim ako se laha ne boji sudnjeg dana, mora se nečeg bojati. Danas se ljudi boje žena, boje se policije, samo mu s može zapretiti. Sa lahom, danom, vrlo težko. Ovo se mora promijen da bi krenuli naprijed. U ovakvoj situaciji nećemo krenuti naprijed. I završavao ovaj je hadis Rasulullah sallallahu ve sellem kazavši el muslim ale el muslim haram. Musliman je haram drugom muslimanu. Musliman je zabranjen drugom muslimanu. Ova riječ haram je strašna riječ. Strašna riječ kad je zgovoriš. A kakve su tek njene posljedice? Šta znači haram? Ono u čemu je šteta veća od koristu. Ono zbog čega će čovjek, ako se ne pokaje, odgovarati na sudnijem danu, imati kaznu i na dunjaluku posljedice. El muslim, muslim haram. Zato je musliman haram drugo musliman. Priješnje generacije muslimana, kad bi se kazalo haram, zaledili bi se krv u žilano. Naš problem danas jeste, kažemo haram, i kažemo, da je to sav haram u životu dobro bilo. Ko ćeš, imam ja toga koliko hoćeš, Bogu. Zato su muslimane nekad bili na vrhu, a sad su na repu civilizacije. Ovo sve govorim ne da kritikujem, nego ne bili iskoračili korak naprijed. Ne bili se pokušali popraviti. Naši međusobnosti su nam jako bitni. U ovom džematu ovde, u islamskom centru, treba zaista se razvijati istinsko bratstvo, istinski lijepi odnosi među ljudima, među muslimanima. Svi su pozvani neka tome da budemo istinska braća, da pravimo istinski džemat koji će biti primjer u dijaspori i ne samo u dijaspori. Nekoga kada stišćeš, željezo ne može biti željezo dok se dobro ne stisne. zlato ne može biti zlato dok se dobro ne ispeče. Ovaj džemat, ovaj centar stišu sa svih strana i zove oni razloga. I zbog toga će ovdje biti hajde jednog dana. I svi ste pozvani ka tome da pravimo zajedniški tajhaj. Šta znači to muslim, muslim haram? Kaže, Rasulah sa svema objašnjava, šta je to haram muslimanu? Demuhu, krv njegova, to je život. Maluhu, njegov imetak. U airduhu, njegova čast. To su te tri komponente koje su haram kod muslimana, drugo muslimanu. Demuhu, njegov život. Nažalost, slabo se poštuje. Maluhu njegov imetak nikako, jer je imetak postao bog mnogima. Euro je, uz poštovanje, postao božanstvo koje se obožava za mnoge. I imetak muslimana se ne poštuje. U Irduhu i čast muslimana, a ona se šuta i gazi kao što djeca ili odrasli šutaju u loptu. S njom se igra kao što se djeca igraju s igračkama. Čast ne znači ništa. A Rasulullah sa srdem je rekao, Kaabo, divna li si? Ali je čast muslimana veća od tebe. Čast muslimana je svetija od časti Kaabe. Sad vas pitam. Ima li neko kad dođe kod kabe, jednog dana ili bio, da bi pljunuo na nju? Že mreže stakvi, Allah. Ima li neko da je kram podari u Kaabu? Že maaudu billah. Čast muslimana je svetija od kabe ali ona se redovno pljuje. Ponjuvoj se redovno udara i krampovima, i sjekirama, i svim i svačim. Ušao sam mnogi muslimanske kuće. Svaka od njih, Haman, ima sliku kabe, levhu na kojoj piše Allah. Uglavnom, slike kabe su prisutne. Ali nisam ušao ni jednu kuću, a da vidim levhu na kojoj piše, pazi na čas muslimana. Ile čas muslimana svetija od svetosti Kabe koja ma svoje veliko mjesto kod muslimana. Molimo Allaha za džanet i riječi i dijela koja vode do džaneta, da nas sačuvu od džahnema i riječi i dijela koja vode do njega. Amin. Bismillah ar alamin, wa salatu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-Maih. U što sam kazao, poštovani džemate, nemojte se obazirati na priče koje ćete čuti ili ste možda čuli da ovaj džemat, islamski centar Rebu Hanife, koji je jedan od najreprezentativnijih centara i džemata u boštajačkoj dijaspori, se želi odvajati od rijasta islamske zajednice Bosne i Hercegovine. To su laži. To je šuplja priča, naš narod to lijepo kazao, nešto šuplje, što nema dna, curi, to nigdje neće otići. To nikada niko nije pomislio ovdje i ti kazao. Naprotiv, sve što se dešava u ovom centru vezano je za rjasnet islamske zajednice u BiH. Sergije, Zekijat, Sadekat Lufitr, sve što treba, islamski centar Džema Tebuhanife se prvi odaziva. Ali, kada te neko uporno gura od sebe, Onda, znači, dolazi od određenih reakcija. Zamisli dijete koje se fata za skud svoje majke za njenu suknju, a ona ga samo šamara i govoru mu, bježi od mene, skloni se od mene. Zamisli to dijete, kako će se ono kasnije ponašati. Druga stvar, nemojte nasjedati na priče, da vam džuma ili namaz za ovim imamom u ovom centru nije validno. To su, to su isto laži. To su gluposti. Znači, to je još par savjeta koje vam želim dati, Večerašnje naše tradicionalno predavanje je poslijakšan namazan. Započeli smo u islamskom centru Ebu Hanife, govoriti o tome koje bi Ebu Hanife